Краще піди причуприся і заспокойся, бо начальство тобі цього гармидору не подарує. Ірина, повернувшись, лише недобра зиркнула і покрокувала до свого кабінету. Розяви просходилися, і наступні півтори години минули напрочуд спокійно. Після роботи Оля квапливо попрощалася з подругами і прожовом вискочила на двір. Лагідного квітневого вечора хрещатик вирував, приповнений з закоханими парочками. А Оля прагнула лише якнайшвидше випити чаю з м'ятою і впасти на своє ліжко, а що краще припасти до маминого плеча і пожалітися, яким нещасливим видався цей день. Раптом просто перед нею з юрби вигулькнула навіжена брюнетка і, угідливо посміхаючись, заступила їй дорогу. «Привіт, подруга!» Сподівалася, спекатися мене і не думай. «Заждіть!» «Давайте вирішимо все спокійно!» Оля не на жарт злякалась. «Вибач, не знаю, як вас звати!» «Невже не знаєш?» Брюнетка підступила ближче. «Ти ба, ну нехай! Жанною!» – мене кличуть. Жанна, повірте, Ясид нічого по собі не залишив. Мені навіть грошову допомогу на роботі дали, щоб я змогла його поховати. Оля поспішала викласти все раніше, ніж та жінка знову здійме гвалт. Мені трохи допомагає його останній партнер, але це навряд чи той спадок, на який ви розраховуєте. Звісно, я вас розумію, у вас дитина. Якщо я можу вам чимось... Ну, послухайте, Жанна, у вас є час. Дивлячись на що, у примружених очах брюнетки промайнула цікавість. Ми могли б під'їхати зараз до мене, точніше туди, де ми мешкали разом язиком, побалакали спокійно, а ви побачили б, як ми жили згода. Мама зустріла Жанну зі своєю традиційною гостинністю та доброзичливістю. Як годиться, потеревенили про погоду. Мама поскаржилася, що Оля останнім часом рідко буває на свіжому повітрі. Нагорила гості компліментів, увімкнула чайник і врешті пішла дивитися телевізор. Оля і Жанна залишилися сам на сам. Ну, і що далі? Жанна глузливо хмикнула. Чай з сонячним варенням це, звісно, непогано. Проте мені потрібні бабки. Ти краще поділитися зі мною добровільно, ніж намагатися мене одурити. Жан, повірте мені, я не знаю, про які гроші ви торочите. Зерніться навколо, погляньте, як ми з мамою живемо. Хіба схоже на те, що в цій хаті є особливі достатки? Оля навіть зашарілася від хвилювань. Коли ми познайомилися з Ясиком, справи у нього були кепські. Він якраз прогорів, клавши гроші в якусь сумнівну справу і втратив все, що мав. У нього тоді був важкий період. Ясик почав пиячити і зовсім зневірився в собі. Потім, наче, побачив світло в кінці тунелю – Винайшов якийсь новий спосіб швидко розбагатіти і загорівся цією ідеєю. Ми з мамою продали нашу чотирикімнатну квартиру на Печерську, щоб він отримав початковий капітал, і, і переїхали в цю квартирку. Я сик запевняв, що це все тимчасово, але ми живемо тут уже чотири роки. Звісно, я ні на що не нарікаю. Весь цей час він отримував нас із мамою, я по-справжньому кохала його. Шалене грошей він так і не встиг заробити. Йому не щастило. «Ага, кажи, кажи!» Гостя перебила потік сумних спогадів. то щоб ти знала, ми зустрілися з Ясиком напередодні його смерті у нічному клубі, і він вихвалявся мені, що круто піднявся і має навіть сейф для грошей» а в ньому п'ятдесят штук баксів. Цього не може бути. Оля аж підскочила. Останнім часом у нього був магазин спортивних товарів,